HURCOLKODÁS Egy este történt július legvégén. A konyhában megvetették az összecsukható vaságyakat. Piki lefeküdt a kuckóba, eloltották a petróleumlapát, Karolin még egy kicsit beszélgetett édesanyjával, aztán csendet. Az este a magános gondolkodás csendje. Amikor takarója alá húzódik mindenki, amikor gondolatairól senkinek se kell számot adni, és elalvás előtt végig fantáziája mindenen, amivel nappal nem ér rá foglalkozni, vagy amit még önmaga előtt is titkol. Az élet börtönőre kinyitja a napparabjainak celláit, és kiszabadulnak az érzések gondolatok. Csend volt. Piki a gimnáziumra gondolt, arra, hogy hogyan fog bevonulni a reformátusba. Karolin szép kalapüzletet nyitott magának, a Strauss mináinál nagyobbat, előkelőbbet. Csak az édesanyja nem álmodozhat, ő még éjjel se álmodozhatott. Az járt az eszében, hogy hónap után augusztus elseje, és hogy el kell hurcolkodni az őszutcai régi lakásból. Itt drága volt a házbér, a szobaúrak nem jól fizettek, és a legjobb szobaúr a szekeres, kerti lakást akart. Neki árt a város, a por. Hogy elnevezítse szekeres urat, felmondta az ősz utcai lakást, és a Nagy János utcában vet ki egy kétszobás előszobást. Karolinnal meg is beszélték ezt, de Piki nem tudott semmiről. Néki nem szóltak, elég ha az utolsó percben tudja meg. Anya tudta, hogy mennyire érzékeny, hogy mennyire csüng az ősz utcán, a muzin, hogy a József városnak ezt a kis részét nem adná az egész világért. Hát egészen máig húzta, titkolta a valóságot. De tovább már nem lehet. Holnap már rendezkedni kell a hurcolkodásra. Mindent be kell vallani. És mintha Piki jelen se volna, mondta Karolinnak. Holnap, lányom, magammal viszed az ebédet, mert nekünk itthon egész nap dolgoznunk kell. Piki felfigyelt. Nem értette a dolgot. Miért? Mit kell csinálni, mama? Pillanatnyi szünet következett. Az édesanyja már megbánta, hogy elkezdte. Jobb lett volna reggelre halasztani. De hiába, ha már benne vannak, át kell rajta esni. Valami ügyes megoldást keresett, hogy áthidalja a Valami olyat kell mondani, ami elhárítsa, vagy legalábbis meggyengítse a vihart. Örvendve, szinte élénken felelte. Fiacskám, nagy újság! A Garóbaldihoz megyünk lakni? A Garóbaldihoz? És Piki feltérdelt a kuckóba. Olyan váratlanul érte ez a kijelentés, hogy nem tudott fekve maradni. Karolin majdnem elkacagta magát. Édesanyja most egy mondattal közeledett a valósághoz. Na, nem egészen a Garóbaldihoz, csak közel hozzá. A Nagy János utcába, a Városligetbe. Piki már kezdte érezni, hogy becsapják. Ha a felnőttek fantasztikus, távoli dolgokon kezdik, és csak azután kerülgetik az igazságot, akkor valamit el akarnak titkolni, el akarják leplezni az igazságot. – Miért megyünk a Nagy János utcába? – kérdezte most már ilyettebben és felállott szalmazsákján. – Mert szekeres úr beteg, és miatta el kell innen hurcolkodnunk. Holnap kezdünk pakkolni. – Ki mondta? – Túl volt rajta. Piki rövid háló ingében, egy használhatatlan nappali ingromjában pár pillanatig szótlanul állott. A szívét összeszorította egy láthatatlan kéz, amely mintha a muziból, a térről, a stáció utcából nyúlt volna ki. Aztán az ajka megremegett, a tele lett könnyel, egész valója dacsal, elkeseredéssel, és zokogva csuklotta. – én, én nem megyek el innen, mama, én nem megyek el innen. Hangjából annyi szomorúság és fájdalom jajgatott ki, hogy édesanyja sietve gyújtotta meg a lámpát. A gyufa gyenge fényt vetett a sötétségbe, és egész örökké valóságnak tűnt fel, míg levették a lámpa üveget, és meggyújtották a kanócot. Nagyot lobbant a petróleummal átítatott kanóc. Az anya mezitláv egy szál ingben oda sietett kijéhez, Magához szorította, és puhán, szeretettel, gyengétséggel vigasztalta. Jó lesz, fiacskám, minden jó lesz, majd meglátod. Minden nap kimehetsz a városligedbe, ott is lesznek barátaid. De nem a takács fiú, a bibó. Lesznek mások, nagy kertben fogunk lakni. Az nem a muzi. Hiszen jövő évre, fiam, már gimnazista vagy, nem járhatsz annyit a muziba. Nem megyek el innen, nem megyek el. Ez volt a síró refrén. Hozok neked hónap szultán kenyeret, szólt bele a párbeszédbe Karolin. Most a szomszéd konyhából a falon át erélyes ökölcsapás figyelmeztetett arra, hogy éjszaka van, hogy aludni akarnak. A lámpát eloltották, mindenki újra lefeküdt vacskára, és újra csend lett a kis konyhában. Piki szemét szúrták az el nem sírt könnyek, arca izzópiros volt az izgalomtól. Gondolatai össze kóvályogtak. A múltkor a rózsatéren eladó facsemetéket látott. Egymásra dobálva hevertek a fák. Leveletlen ágok, mint a segítségért rimádkodott volna. Gyökérbogok reménytelenül merett a levegőbe. Úgy érezte, hogy ő is egy ilyen fácska, kitépve a muzi földjéből. Most a szeplős rocsek lesz a legjobb stukkoló, pálos a legjobb futó. Gondolatban keresztül kasúr járta a muzit. Hallotta a délutánok eszterházi utcai zsivaját, látta a gyerekeket csúszkálni a károlyi palota lépcsőinek lejtős vörös márvány oldalapján, hallotta a duplex lábának tompa koppanását, és elaludt. Reggelekelve vidáman frissen ugrott fel a kuckóból. Olyan édeset, hosszat, jó ízt aludt, hogy egészen elfelejtette az éjszakai beszélgetést és az első pillanatban nem értette, hogy miért vannak ládák a konyhában, miért vannak a képek leszedve a falakról, miért rakják ki a szekrényeket. Megdöbbenve is meglepetten állott. Mi ez? Mint villámcsapás hasított agyába a hirtelen újra felbokkanó valóság, hogy elhurcolkodnak. Anyához rohant, derekát átölelte, és a ruhájába sírta. Nem menjünk, nem menjünk! Még ha akarnánk maradni sem lehetne, Már kiadták a lakást. Mint a tolvaj, A lépcsőn lesúran lopódzott ki a házból. Fájt neki a gang varázsa. Fájtak a kitaposott Vörös márvány lépcsők, a falak. Az udvar kőkockáival Végtelen kötbe borult térnek tűnt fel. A kapuolat a mángorló Árulónak csúfolta, És élesen, bántóan vágott a fülébe A szomszédházból kihallatszó Vertli szó, és a félkezű Dalos ember éneke, amint világgázengte bánatát, a lugasban elmerengve ül a grófné Melani. – Igaz, hogy elhurcolkodtok? – kérdezte tőle a Sándor utca sarkán Takács Béla. – Igen – felelte szomorúan Piki. – Holnap megyünk. – És többé nem jársz a muziba. Piki torka elszurult, hogy olyan egyszerűen természetesen beszél erről a Takács, mint valami egészen közönséges dologról, Mint amilyen egyszerűen nézte ő is, Hogy mennek a miski fiúk apjuk koporsója után. Hát a mi dolgaink csak nekünk fontosak, A többieknek csak érdeklődés, Közönséges beszélgetés. Vállat mond. Kezdjen el sírni, Valja be, hogy milyen boldogtalan. Hogy Takács Bélának legyen, Mivel hencegnie. Inkább tettetve feleltem. Nem tudom. Lehet, hogy jövök, lehet, hogy nem. Ott nagy kertünk lesz, és lehet, hogy beadnak a Garu Valdihoz. Ezzel a vakmerő kijelentéssel otthagyta Takácsot. Mint a legendák hőse, úgy hagyja ott az ősz utcai házat. De csak a fiúk számára. Ő maga belül tudta, hogy mi a valóság. A muziba leült a hátsó kispadra, és hiába jött Alter, hogy stukkolni hívja. Hiába üzentek érte a laufmétások, hogy vele együtt akarnak kivenni, Hiába kérte Pálos, hogy a rabló legyen a rablófőnök. Csak a fejét rázta és kurtán felelte. Nem megyek. Hagyta magát fájni. Jól esett neki, hogy szenvedni tudják. Végig feküdni a padon. lehunta a szemét, s körülötte szétárat, nyüzsgött, zsibongott a muzizaja. Egyetlen nagy zsivajgó, mormoló hangtömegbe olvadt a labda pattogása, amint a levatta előtötte a karikázó gyerekek nevetése, a futólábak dobogását, a pandúró először meg, kiáltása, a Sándor utcából fiák fiákerzőrgés, a muzi boldog zsongítózajában huny szemmel feküdt Piki. Búcsúzott. Egyedül volt az ember sokaságban, a sok játszó gyerek közt, dicsősége játékai birodalmában, egészen egyedül, és lehuny szeméből lassú forró könyv szivárgott. Az ajka megremegett. Szerette volna, ha Bartos Elza itt ül mellette is megfogja a kezét. És erre a gondolatra hirtelen felült. Ne lássa őt sírni senki. Ha Nagy János utcában mennek is lakni, ő római marad és indián, és se Muciusz Szévola, se Unkász soha nem sírt. Talpra pattant, nadrág zsebébe dugta a kezét, és kemény dacca szívében ment ki a fiúk közé. Másnap délelőtt pedig egy strávkocsi elé fogott sovány lovacskának mondta a bakon ülő kötényes, trikóinges, mesztelen karukocsis. – is. Sáni! Ostorával oda suhintott, és Sáni patkójával belekapaszkodott az ősz utca köveibe. Útnak indította a strávkocsit. Vastag kötelekkel egy nagy csomó bútor, láda, ágyi volt összekötve a kocsin. Pikijék mindenhol miatt. Rusznyákné egészen a kapuig kísérte ki szomszédnőjét. Gortli bácsi Piki után kiabált. Ha áragy össz, nézz bá! Hunyadi Napóleon kint állott az üzlete előtt. A takács fiúk büntetést kaptak, és nem jöhettek ki. A házmesterni átvette a kulcsokat, és szemközt jött már egy másik strávkocsi. Megállott. Az új lakó. Kislányka lépdelt a kocsi mellett. Piki helyett azt telepszik a régi lakásba. Egymásra nézett a két gyerek, és szótlanul továbbment, amint a két strávkocsi elhaladt. Piki a kocsiuk mellett ment, és vigyázott, hogy valami lene essék. A vékony lóvacska vidáman húzta a cókmokot, és nem lett egy árnyalattal sem ünnepélyesebb, amikor az elemi mellett mentek el. A kis Piki így ballagott szomorúan a nagy strávkocsi oldalán. Ma megtanulta, hogy a dolgok nem örökké valók, hogy az elmozdíthatatlannak vélt holmikat idegen emberek felkapják helyükről és viszik, hogy emlékezni fáj, és hogy egy egész világ, sok év, mennyi boldog óra, családi megbeszélés, fontolgatás, tervezés elfér egy Ezek vagyunk hát mi? – nézett idegen szemmel a kötelekkel lekötött bútorokra, Piki. – A rókus kórházhoz értek. Talán ott megállnak és beszentelik a bútorokat, mint a halottakat szokás. De nem, a lóvacska vígan tovább kocogott a kerepesi úton. Piki alig tudott vele lépést tartani.